Korrajz B. néni már elmúlt hatvan éves. Fia és menye tíz évvel ezelőtt kimentek Kanadába. Alig-alig írnak, mindössze kétszer küldtek csomagot. Ruhái kopottasok rég kimentek a divatból, ő maga formátlan hízott. Mégis minden délután kiszépíti magát, és egy szőrevesztett, kék róka belépőben, magas szárú, kiferdült, fűzős cipőjében egy fél óráckát föls alásétál a város legelőkelőbb szállodája előtt. Mihelyik kilép egy magányos külföldi férfi, rámosolyog, és elég hangosan, mert közel azért nem merészkedik a kapuhoz, oda kiált neki: Nur dollár! Risszáló járása, kiáltozása meglehetősen zavaróan hat egy előkelő szálloda kapuja előtt de az erre illetékesek, a portás, valamelyik rendőr vagy a járókelők mégsem mernek rászólni. Azt hiszik, valami közület.